Bai. Dau, e, azteko, e, gaur erratxaldian, endaian daukagu frontoian, egur aldiak zaintzen bainu daigu, eta da beste labeltzenako frontoia joango gara, itxia bai da, baina anbo, e, baitugu e, aurren programazioan azteko, badugu programak eta bat, iruretan, atzulaskan egin genduna, eta gaur egiten dugu endaiko frontoik, gazteluzarreko frontoian. Horrekin hasiko gara da, aur mordosko bat etortzen bai dia, eskola gehienak eta ikastolak eta abaz, Eta, ortegan aparte, bihar dugu endaia dere, zegati endaia, orte e, ide bat gehiago bezala e, tantzenida urbildu da, eta programazio bedesi bat egin dugu, biharko, goizeko amaik atardietan, itxasoko bulebarrean dugu, mu, e, karne biba izena duen kompaini bat, e, L-Teko abai da, eta e, neko pieza esabada, personal bat e, bakarrike egiten duna, eta neko bitxia da, neko bitxia. E, bai, neko moitzen da jendean artian, eta ez da horreak oso estetikoa dan, e, estetikoa barkartu, bat dantza oizkoa denez, ez da estetikoa, baina kasune, estetikoa, baina kasuetan ere gutxiago bain jikan. Eta gero, ama bietan izaten dugu, e, itxasoko bulebarra, leku berberan, badugu e, kolektibo plada itzen denen konpainia bat San Josek Ostaren Katizdator eta e, idea, idea de hombre viejo izena du tituloak du eta topak eta bat bi, bi gizonen azteko duoba da, eta neko indartxua, indartxua belgikan sortua ba da, eta beriak dia kostarrikakoak orduan pentsa, zelako naste horrek, zelako goz interesantiak arri katzen digu.